Boortens Eerkie saam met en Indien jy een radio onderhoud wil voer, kont ek my geris ek radio onderhoud voer met skrybers en so my lekker gesels oor die woordkins en alles en nog wat, en as jy dat ek radio onderhoud wil voer, kontak my en dan gee ons een bykie blootstreng en daar die woordkins van jou, vandag is ons met Looie Routenbach oor sy netste skeping liefde tussen die sterre en ek wil net sê, ba ba welkom by ons Looie, hier is Looie aan die woord het paradel voor zekere weer die kennis en hulle, dat is verraas baie dankies, een goed voorraag en eer om jou hier so bij ons te heen bij een net radio SA. Jij is al die ouwe bekende deel van die meubels die samen so met ons en Louis, jy het nou hierdie hele klompje boeken al die licht laat zien en ek sikker wat vir alles bewust van jou woordkens in die kieberuimte. Jy het nou Een nieuwe boek waar die beoomlik gedrukt word wat gereed gaan wees vir die kerslesioen, wat een fantastische kerslesking gaan wees. Betel ons asjeblief een beetje meer oor die boek, moet het jou op ons gekom, somme alles oor die boek dat ons, vir ons, luisteraars vertel wat in die nieuwe boek aangereks, opgevonden opgewonde oor om. Mene, ja, ja, my dankie, ek is met jou oor met genoemde, um, en eindelijk moet ek sêker van ons boek. <laughs> Ek het uh, gesien uit een radioprogramm van tussen die sterren En ons het op een stadion begin geselswaard En jy het vir my gevraag wat denk het En verleden uh, aan ja. die bouwkens te ruimte Die makkelijkste antwoord is altijd om te sê Nee, ek gewoon nie so nie En ek sê die veel, as, as ons boes gebeurt En ons service gebeurt Ek moet ons een beetje langer gedink het Die denk het, maar dit is ek wil alles onder Door eindes en groep En toen jy my nou gaan inspireren, die kon ek nie Ja, nee, dit is fantastisch. Ek is so geëerd en bevoerig dat ek jou kon inspireer vir die nieuwe boek van jou looi. Nou, vertel vir ons so'n klein stikkie waar oorgaan die boek, niet om so'n bekie die dienstierigheid te prikkel. Koor u ons kreeg gepraat, dit denk ik, en dit is ook geen sal, want daar moet u so'n het uh, vrouw het en dan sê het een pietje maar een spik gevoel van een ouwe dag om al het die terrein te, te schip en haar hierna het nog aan het planeet toe gepakt waar sy toch voor een tijd lang gebouw het en dat hulle een wader samen Ja, ja? Ja, en toe dat my dat begin interesseert het ook, miskien is dit nou een ideale <coughs> uh, story line van hierdie uh, van hierdie boek en toe begin het, bietje kijk op die internet naar die sterren en het gaat uit dat die planetariums die en al die groe sê ek het die woordjes van en het is een heggen en al die groe en was langer geskept en wonen natuurlijk wonen daarom dat ons nie terugkomt te zetten en dat ons nie wat gaan doen natuurlijk Janus dat die technologische ontploffing afgelopen die EU had ons in staat gesteld om al die wonen te aanskou dit is daarna een wonerwerk om te denk dat ons schipper al daar die hemellichaam ook geskept het met ons als mens Ja, en dan ek het gekyk na die wat hulle het, hulle het met die, so dit staan so, so is maar 'n soort van stresing, maar hulle hoe jy regtig net kom tot die see. Ja, ja, mens, mens, ek dink ons verstaan is te klein. Dit sê dit in in dat my siening is nou Ek het vroeg jare geduid daar, die Soglana, en as jy so onder die seersweer, as jy vroeg in die wereld, as so'n so sterren die wereld met die hand sien, en, en ek het ook al sien van wat die Abbotel is voortgenoem, en jy sien ek dit luid asof jy het soos een kunstenaar, wat jy sal pas op uh, die I don't know if you've seen that all of this status council that you have known as uh, Rouse. It's like oh, it so, so, so, a peeps, it oh, it's so gross, it's so gross, it's so gross, it's so so fantastic, it's like that someone has the status mm -hmm. yeah, like, so is. In these status councils we have different forums, we have a world full of other groups, and we have a in that gaswolke en alle goede, Dis het is het fantastisch my rechter baie gepribbel en geuit en, en nie boek en nie stoep te staan te beweegde. Ek is ba ba blie heet, Louis, want so hierdie boek van jou het my so geboei, ek kan om nie neersit nie, en dit is vir my absoluut fantastisch hoe jy die wetenskap en die goedsdienst vir mekaar gebring het, en hierdie boek van jou, soos jy gewone dit doen, op so mooi, eenvoudig manier vir die leser uiteensit dat allemaal dit kan verstaan. Dat die wetenskamp is ook sommer niet gevind by my, want ek het altijd die hoofwoorde en al die termen probeer onthou, en hier kom jy met die gave wat jy het, en jy kleer die plinkies van my in op een baie makkelijke en eenvoudige manier. As ons kom in te ek sê ek nie verset daar, van my horen, wat ek kan en hmm, ek dink net van my die mensen die grap met van my genre afwijk like, die sê ek nie, ek dink ek is op veel schaaf, want ek, ek, ek, hierdie planeer waarin en legaal, he, is vir my beskryf ek as uh, as een proef die kieper van aarde ja en die weet hoe die aarde so gewees het en so met my in plaats gekocht he ja, het is ek lekker, het was my verskryf het lekker met in die dom in, die, in leer En te skryf van al die wonderlijke groep En, en die rustige leven Die planoot voor jou dag En al die Die school, is geen besoeming nie Die voedselketting is nog perfect Daar geen besterings nie Die die die en die mens word nie so moog, soos met ons van die het het nou nie die jaren, dat <lacht> het sê. Toe, maar ek myself, toe ek dit lees, het ek me ook oorgegeet daar aan, en ek, ek het gedink, hoe anders kon dit net in gewees het, as ons mens doen, nie met ons eie wijse organisie, er voor ons self ding, probeer uit te vind Ek leef myself ook in, hier is zo so mooi duidelijk gemaakt, dat dit voel, als ek in die ruimte tegenop zit, en op die planeet is. En dat ek myself ook al dink, hoe ek so gelijk het in hulle kleringstukke wat so fel, so fel pas boel oor hulle, so ek het al self gesit en gegil, hoe dit vir my so gelijk het natuurlijk, soos jy direct ook daar geset, dat die mense op Kreeta nie, soos Adam en Eva bewus geraak het van hulle eie naapteid nie, dit is nogal baie goed gedoen, ek is baie, baie beindruk met hierdie boek, nie dat ek nie beïndruk is met al die ander boeken nie, maar hierdie ene is my ontzettend speciaal Ek moet jou eerlijk maar, sê, is die eerste keer, ek heb nou 8, ek het pas opbun, al spreeuwing, al spreeuwing, al spreeuwing, al spreeuwing, al spreeuwing, al spreeuwing, en, is die eerste dat wanneer ek het boek dat ek een gevoel krijg van, soos wanneer jou tijd eerlijke vakantie was, en is misschien dat voorbij, en dan weer terug is die eerste keer, want ek, ek is verblijt so in my hart goed om te hoor dat hierdie boek so verskrik geniet looi, ek het hom net so geniet en ek sê keraal van allemaal wat hierdie boek koop, gaan hom definitief ook net so geniet soos ons het geniet het, ooit so wil ons het nou geskryf het en hoe het nou gelees het en ek, ek is bitter bitter geëerd en bevoorraag geweest om jou vongkie te kom gewees het vir hierdie boek van jou ja, en het nie altijd jouwiese type boeken en soos een roman en liedjes verhaal en liedjes en liedjes uitdoen wat in de mense van twee verskillende planeerte en toe het ons een en daar een hoofdstuk wat specifiek gaan oor uh, met, met, met, met die wereld intieme verhouding is in die wereld en hy het later ons nou maar kind op gehad en dan wereldoor van tweede en wereldoorste 재미, akus... Ak... Fyrokn fere as それ die pinnen hiper awr as.. Toe, ek self het my verwonder oor hierdie stomende liefdes verhaal Maar ek wil nie te veel praat en ek wil nie te veel uitlap nie Ek denk, as iemand hierdie stomende gedeeltes Wat so raak raak aan eigen man type moet hulle die boek anskaf En self lees en self versleid oor die boek Toe sê dan van die kruidens wat is maar 'n mens wie jy soms spesifiek geskryf het wat haar man wat die eindlik en haar sien wat my my prik het wel wat mooi mooi <laughs> en sê my lui die boek is op die oomlikke druk Ja, jy sal het volgende week 'n gelunte reeks toe. Ja. Dit is eerder geset in ander swaais het is fantasties. So hy gaan gereed wees vir die kersseisoen. En mense kan hierdie boek aanskaf om vir hulle geliefdes wat geïnteresseerd is in die Hemelry en op ander planete en liefhof aan 'n planete, dan hulle die boek aanskaf vir Kersfees as 'n geskenk. Ja, beslis, hy sal in die laaste week van so in december, in december. die sê, dat het nie so ver nie in die verandering van die verandering, dat die laaste week in die verandering is. Nie, so hy gaan hierdie land met een tref, en ek sal seker ook van maak het, ek om ook, natuurlijk, ooral, vir jou help, bekendstelig, bemerkt, jy weet nog nie wanneer die bekendstelingsdatum van die boek is nou? nie, weet jy nie, ons jy het nog wat ek nie gekend die van Sjoerd vanag, jy is nie, want er is, like, my word Ja! Ek was rustig aanweer, maar toe sy my, ek het die manuscript pas, en alweer, in sê, blijk nou, jy is alvang, jy is, ek moet, die uitgevers, die die bezoer in Amor, kom Dit Ja. Ja, die sê, pak jy vir uitgeek. Ek sal nie graag en ek soor, ek gaan nie die neer. Ek was baie verbaas, sê het sê my Ja, ek sal was verbaas, toe ek hoor, hoeveel ek gaan het, want ek was nog wees om te lees aan die boek, toe hoor ek hierdie boek is al amper opa drukkers toe. So ek was sal verwonderd, teen die spoed, wat die dit plaas vind dit mm -hmm. maar ek is baie blij daar oor. So hy is voorkeerswees uit en gereed, om die te rakkettref, as die kaarskoopie seizoen nou een voelig zwang is, en dat is waar bleid al oor. Ja, ek het uh, een goede vriendin gevraagd, die, die is vir een omslag, en die tijd nou my omslag ontwerp met uh, die 100 vrije gevoel op my bestanden so op die blad, Bij ons is ook eersom te pek op ons nie, nie gebruik, uh, die ontwerp kan gebruik vir omslag, maar ek het die mensen getuig op Facebook toe en weet CIE, boekers, daaruit, ziens, en ons is sê nie, nie boek is, en hy moet iets sal my hem opkant, die omslag klijk, en die aandak al en die omslag <laughs> klijk, ek spaar blij daar oors, <laughs> nee, dit is wonderlijk, ek sal definitief ook, die boek begin adverteer, vir jou boekie, en een boekie bloesklaat, en die boek, is nou enig iets anders, wat jy graag wil sê, oor die boek loei, dit was so 'n praktiese toets dit het geleer het. Maar het inderdaad sterk gewoond gekeer dat ek moet probeer om op en ek wil aan voi, doen, nie goed dat ek doen met wat alles is dat ek van daar die dalk die hoofdstuk het die ekelbeschrikte gaan om op te klop waar met die, die oude en, en, en die laagende wat is die dier ja en dan moet gaan dit en die die rand en maar die stoel is daar dit is fantastisch man, ek is so blij, aan um, die andere kant, nou weet jy, gaan die hele, vier seizoen, as ek is met die twee boeken, want dit is nou twee boeken, wat jy tergelijke tijd skryf. Ja, dit is nogal interessant, ek het de meeste twee boeken ook so saam geskryf, maar daar moet ons er baie voortaan, want jy kan die karakters veren, ek kan <laughs> myself indik, ja. Dit is fantastisch. Goh, is nou enig iets wat jy met voornemende skryvers wil deel, Louis? Weet jy, ek so baie oproepen en doodskap van mense wat sê dat hy wat so graag sprook skryf of hulle opnieuw leiding heb En weet jy, wat ek sê, altyd die mense, ek het nou, daar vrou in die kaap in Warrington wat nou getubliseer het, wat ek algemiddag, ek sê sê dat ek nie was wat ek algemiddag nie die so sê nie gedoen het nie Maar baie mense, so bietjie, kan, jy heert hulle vroeg verhaal, bietjie, ek is nie goed genoeg nie So ek sê, ek moet die leeftas, maak al die leeftas, sê dit skryf jou gedagtes neer, en kan die leeften daar, en dat ga gaat doen, en jy gaan lees, dit kon, en dan begin jy leeft skryf. Ja. By elkaar. Denk jy ook, dis betek hier, dat mense bang is, hulle, om bloed af, van hulle mens wees, in hulle eie saaf, in skryfwerk nie? Nee, dis besies, so, dat ek geskryf het speelspunt is en het baie het meer 80% afgegaan wat ek wil het er er en wat die mense het baie baie goede terugvloed getreed het, die dit kan nooit het in ons vertel en die maat nie van wat plaats op my dag gedel en die persoon en maar wat nie was die persoon dat het vir my gesê, hoe kan jy so opskryf hoe kan jy, jy was so groot stel Ja hier so die mensen lees die story, baie mensen kijk een vlieg, en die spanne gelene so daarmee so, ja het is, het kan 10 mensen kan die verschillende ervaringen Ja, ja, net is zo Ja, my boek speelspunt is dat jou daar kon zien op kampuur en die sê zegt my je, ek soek zo lang na ek het die boek genoeg sê sê ek het so uitgevuld, waarom tot ek uitgevuld het bewerkt, en so, die last waarom die operatie, en nou sit die bij jou, en die sê, my jou, het is jy het die ideal van die boek, is nou die fixie deal, is so teleur Ja, nee, goed Louis, wil die enigheids opleen die publiseerders van die boek sê, vir ons my luisteraars? Ja, met ek al goeie goed praat van Manu publiseerders ek het my ek op die elf, ja, die taart op wat ek wil publiseer ek het my momenteel wat my handel uit sê, en vir ons my momenteel ja, ek het al so maaie mense na die toevallig verwees wat so blij is en dankbaar is dat we hulle eigenlijk doen nie hulle is rechtig op die punt as hy veel datums geer dan doen hulle wat hulle skroom nie, hulle houd nie en as jy dit uh, het is hulle in en sê jy wat veel datum die boek dan, dan moet, uh, en, die is my en jy wil nog nie veel het goede terugvoer of het eerlijke terugvoer op jou boek Ja. Gebruik, uh, en gebruik vir Jota drukkers en as jy poesie dat alles genoeg dit is fantastisch dit is fantastisch so daar jy het genemde skryvers ook as jy jou boek publiseer wil die ontdekker is van waar jou publiseerders hulle help jou graag natuurlijk sal drukker Jota drukkers die boek dan druk en dit is van uitmintende gehalte ek het nou alstel van die boeken geseen wat jy gedruk druk het digpunnel van Koba Lau het ek my gepose en um,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 net as hoek hulle familie is, die <laughs> Ja, ek reken nou al die, die die lucht dat sien en hoe hulle nou gedrukt het. Is jy een familie daar? <laughs> ja, ek het een uh, echt soek naar haar te verwees. Ja. En haar laatste boek is naar Marleeu gekend. En haar man het vir my nou in vrijdag gesê hoe goed doen sy en hoe Ja, ja. Ja hoor, want anders antwoord, jy weet as iemand moet maar voorbijstaan, paas jouself ook maar, ja, stel correct, ja, dit correct, nie goed. Enig iets anders met jouw jy hart het looi? Goed, jy kon, ek laat ook vir jou, sê, baie dankie van het Radies in Afrika's. Ek my wonderlik wat jy moet doen en wat jy doen en jou nie leven, en ek moet jy sê hierdie boek het Wat schreien, dat met ons, nee, dit is ons nou goed gebeurd om ons te inspireren dan Ja. Ja, jy het over die gedachte en ek sê al ek op die kusse kunstling jy het over ja. die gedachte en dan begin jy goed aan elkaar sitte en dan ket jy jou intro dat jy in het jy sta net in die trok en ek het jy eerlijk was sê he, ek het ons goed, en dit voel <laughs> okay. en dit voel en dit voel en dit voel dat ek gaan op in voel en en dit voel dat ek voel ook gepraat nou dag oor die lewe die leef, wat gebeur met een mens as die doodgaan ja. en so gepruggel en ek is op les op my bedvader op te skryf met die man ook een noem die <lacht> laatste drie hier, die slag wat my my daders is af die dag o, dit is my een verskrikke groot Eer in, vorig, in my stelse drome het ek nie verwacht dat ek jou geinspireer om so my drie boeken te skryf nie, <lacht> En dit is rechtig Louis, dit is my so groot eer en voorrecht om jou te inspireer, dit is een eer en voorrecht om jou te ken as mens te ken en ek denk, ek, ek voel soos familie, omdat ek nou jou boeken lees en, jy weet, dit is as volgens baar na nou mekaar is Ja, ek weet, het is gewoon, ek denk die, uh, die radioprogramme maken ons voort die heer dat ons na nou mekaar voelt en Ja, nie radio of iets hier het absoluut die besters is, eintlik in oorhande nie. sê weet Um, elke een het gauwe in om vijse talente en sy so gauwe is nou net een beetje groter as ander en ek hoop met hierdie programme en dinge kan ek iemand anders ook inspireer wat graag wil publiseer wat nog nooit publiseer het nie ook publiseer en wat iemand wat ook nog nooit geskryf het nie wat so talent het om te begin skryf Ek dis in my absolute wonderlikheid as even podcasts by hierdie programme en al die inligting wat hulle kry en daar is nou al van ons bloot goeie lekker goed ons webwerf van loer jou onderhoud is op ons webwerf. Hulle het gaan na www.netradioisopen.co.za. Gaan loer onderskrywers en natuurlijk is al jou boeke ook op ons webwerf te koop as jy nie na dit persoonlijk by jouself of op jou eie webwerf wil doen nie. Lui ek sê Is vir ons luisteraars dat allemaal weet, waar kunnen die boek anskaf? Weet jy, ek kan gaan naar Routenbach skrywe en dan, as hulle wat bestel is Ja, en dan sta een vormpje ook op jou eh, uh my jou boeken, wat mense kan voltoe om te bestaal, dan sal die e-boos uh, na jou toe gaan te bestaal neem. Ja, het is recht op die e ja. Ja, en dan op net radio so is hulle ook op die winkelbeet daar, um, al jou boeken is daar. en die nieuwe e gaan definitief ook daar bereik, en die toekomstigte is ook, so mense kan gerust ook zo'n toe gaan, en hulle is recht vir die kaarsseizoen. Ja, het is wonder dat ek is opgewonden over die verandering die askeboek. Ja, so. yeah. ek het nou, ek is best op die internationale advertentie maatschappel dat nie een vermaakingsmaatschappel Ja, yeah. ja. Jy uh, is gesom alle boeken, jy en vrouw dat in die eere staat, want daarna is Esther, het my boekos is verskreekt ek jy wil ook die kaart wil uitkomen en met die ja ja dit definitief jou boeken is uiterspersooners. En ek is zo so blij dat jy by zo'n so plek uitgekom het loei, want dit is belangrijk voor al vir ons um, toekomstig geskrywers, of ek denk ons, Zuid-Afrikaanse geskrywers, krijg nie genoeg blootstelling in die land nie. Ek mag verkeerd wees met my, my opinie, dat dit is dus een profeet wat nie in z'n eiland erkening krijg nie. En ek denk ons, ek moet een plan daarvan maak om u moet ons bloot te stel, of blootstelling te gee, en een bieke dekking te gee in die media, so dat mense bewus word. Afrikaans is een goeie en een mooi taal, en groei die hele tyd nog steeds. Ek het nou hierop de met een man gepraat, hy sê Afrikaans oorsprong is 5000 jaar terug al, in die Finse taal gesetel, so ek is bezig om een bieke dag -ok rond te loor, ek het een boek afgeleid van die archiewe, wat ek wil lees oor dit, dit is ook een heel besondere onderwerp, en nou ja, dit is een van die dinge. Het is baie interessant is, wat jy wil nou sê, weet, wat ek achtergekommik is, jy Afrikaanse lees is maak jy baie beperk. Ja. Het is baie klein, maar als mense, ek denk, en ek sê dit ek ander respect, maar ik denk jy die, die, die, die, die skrywers in vroeger ja, jaren baie klein geloof, baie hoog raabende of woordiepe afrikaans nie ja het is so opvoeding en geplatte opvoeding waar ons vast nie wat kan sterk maar ons kijk hier staan en verhaal mykik wat ek sien daar so paar andere die mens is terug prachtvloer gespeeld en die is so lekker daarom en die is gewone van die houstaan en die en jy sê dit, en jy veel woorde beklang sê as jy ja, jy, ja, dit is, is iets wat ek ook ondervind dit is, dit is so gemakelik en eenvoudig om jou boeken te lees dit is absoluut fantastisch so ek het lekker, het is, is my te van mense, die weet as ek wat, sy is 83 verdone wat sy reis was, en die hele leuk en sy sê my dat, sy gelieke op die persoon, want dit is leuk as op sy, sê die, die preekloor van die haar En dit is lekker om goed te horen Ja, nee, ek moet sê al en al jou boeken Maar vooral met die, die laatste een he, Het jy prinkies my geteken met jou woorde En het daar prinkies ingekleer Ek was in verwondering ingewees Dit is nou maar Een schrijver is definitief een kunstenaar Wat prinkies in die mensense gedachte steken En dit in kleer. Dit blei maar een feit soos een koeie daar Ja, ek het daar iets wat ek achtergekomen nee, En ik kan specifiek het die medeel van tussen die stade is dat ek het eindelijk soos die jonge vlucht het die lees het gesê, is so smaak oh. vol. Ja. Daar is niks smaak daarin. Ek het eindelijk wat ek recht gekryd, denk ek, as ek het self kon opzoek. Ek het so nie eerder gespeel, dat elke wat lees, so ek lees, sy eindelijkheid die gaan gesê. <laughs> <laughs> ja nie, ek denk ook so. <laughs> nee, maar recht die boek, al die beskrywings, Louis, die ruimte daar buiten, die ruimteteig, die skerms. Jy weet al die, ek wil nou te veel van die boek weg, en nie, maar um, ek kon die kleren sien, ek kon die kleren in my gedachte sien van die sterren, en die planete wat jy beskryf het. Ek kon die vertrekken, waar hulle was, in my geestes oog sien. So, dit was as ek op die ruimteskip saam was, en oh, die zonelig van die planeet was. Ek moet weer die mêrie inspeel sê, dus een meter, meesterstuk, en baar buigelijk daarmee, en ek sê kerel van ons gaan, um, een hele goeie die aksie krijg vir die kerstersoen op jou boek. Maar oh, baie dankie, weet u wat vir my daar indrukwekkend op wat die naversing doen, is daai novema in die ruimte wat lykse is die kerst van Gertje en Sterk. O ja, ja. Dit was vir my, ek het die groeit om, hier die die internet sien, van die gasomplokkings, wat lykse is die, die man of frum, die baarder, dat in die groep lewe. Is dit wonderlik nie? Dat is fantastisch. So, wees, you know, weet jy wat wees vir my is, ek ben we, goed, we wees vir sê die goedering die teleskoop en soos hy roos, dit is een perfekte roos, met sy stingel en al, en en al die goedes. Nou vir my is dis my hele las kon ons net Ja. En dit is so vol om te dink dat ons skieper is. Is vol maak en alles is so vol maak geskep. Ehm um, ek glo nie 'n mens sal in een miljoen leeftye kan begryp hoe groot ons skieper is nie. Absoluut ja. ja het is, het is ons verskant in jou Ja, nie, ons het nie begrip, begrip in hierdie leeftijd, nee. gewenig, doen, die, die nie. Ek weet, ek jou van die bloe, het nie. Ach, die die ruimte al, pas om haakse klank te, dat jy een paar gespeel. O, oh, ja, ja, ek het al van hulle, ook, van my programma gespeel ook, ja, ek het een paar klankopname, sê, so het, ek is op. Oh, is mijn maar dit is, ek is, ek is, God en die schepping nadat hy die boek geskryf het, ja. ek het net sy grootser te ervaren ja, ek wil elke lees dat voel soos ek, en ons toenaak en sê, en dat het daar geskryf dat hy met hy selke gevoel gaan heet, van hy ek wil het sê, van die lees nou, dat hy, um, weet hy die wat hy <laughs> <laughs> ek seker al vir almal sel, Louis. En Louis, ek wil net vir jou sê, baie baie dankie, dat jy hier onderhoud toegestaan het. Dit is een groot vorigene eer, om met jou te gesels oor jou woordkens. Baie dankie vir die keierke. Baie dankie, kon jy het sê baie baie dankie, en ek wil jy het rechtig oprecht, en as vir my uh, wonderlijke mens, jy soos jy het doen, wat vir ons hout ons skryg en ek wil vir elke mens, wat vir ons lees, die die Afrikaanse oor kyk hulle besig is met hulle teenoor hulle hulle ons, hulle pa op en hulle lig ons op skryvers op. Dankie vir my baie dankie. Dit is maar wonderlik as ek hoor iemand iets moontlik. It fantastic need it is. Bye bye, dankie. En hooplik sien ons jou binnekort weer met jou volgende boek. Ja, absoluut. <laughs> ja, net ek self. Ons fenomenale skryver Louis Routenbach met sy boek waar oor ek Baba opgebonden is. Kom ons luister na Blaise Bridges met Rijk na die Sterre en na dit het ek, opnoem ek wat Louis vir my gemaakt het waar hy hier die eerste twee hoofstukke van die boek vir ons voorlees. Hier is Blaise. There are 22 mannen In a rugby team today 1 to 8, the 4 is 9 to 15 Achterlijn, 16 verskoning, maar blees dit weggeglip en doet die heel hevels fantastisch ingespring met hulle buitenste ruimte. Hier Louis met sy voorlesing. Ek gaan dan sommer nou lees uit woordstuk 1 uh, begin dan nou een uh, vreemde gevoel van ontwerkelijkheid spoel oor Jana. Sy besef met eens dat sy asof plotseling terug op moeder is dat ek ons sy belofte of moet ek eerder sê sy dreigement nagekom het. Na bijna twee jaar op Kreta voel alles al reeds so onwerkelijk en weet sy nie seker of sy terug hier op aarde sal so wil wees nie, of was sy ooit so ver op reis. Tydens haar vorige reis saam met haar geliefde het, sy haar telkens daarop voorbereid dat sy al die reise sal so vergeet. Dit is die rede waarom hy nie geskroom het om elke titel van sy deersneefkennis met haar te deel nie. Sy voel nou nogthans emotioneel leeg, uit oorlee en selfs gefrustreer. Die werkelijkheid van haar wedervaringe dringstarig tot haar deur. Sy herlee weer haar eerste ontmoeting met die besonderse man van die bijna perfecte planeet. Die aantrekkelijke langskraal man met die breed skouwers en sy vreemde gelaatskleer het met die intrap reeds haar voete onder haar uitgeslaan. Hy trek vir haar ongelooflik bijna haar swemheld, reit netling. Sy stare oomblik so dat sy haar self kan oortuig daarvan dat het geen Elysie is of haar haar nie bedrieg nie. Sonder dat sy dit besef, het ek onder leemte in haar hart kom vol waarvan sy vorie nie eens bewis was nie. Waar kry een mens toch so bedagsaam en rustige mens, een man wat elke gedachte en elke gebaar met groot liefde en respect omgaan. Hierdie te Heer het haar al tydens al eerste ontmoeting onverklaarbaar diep in haar wees beindrukken. Sy blinkgladde haarloose kop en gladde licham ten spuit, die vreemde fluweelachtigheid van sy unieke blaas gelaat, herinner onwille keerig aan die gezonde sonbrein, wat meestal slechts op exotische eiland oort aangetref so word. Sy vreemd hardvormige gezicht was, nog dan sterk en mannelik met beenstruktuur en smaljippe, wat by actieve swemer so pas. Met sy diep uisblauw oe het hy daar gestaan en deerdringend na haar gekyk. Bijna asof hy woordeloos met haar kon communikeer, Sy herleefvul eerste ontmoeting met een besonder intensiteit. Rihanna voel instructief hoe vreemde oop haar brand en kyk vinnig op van waar sy voor haar televisieskerm op haar rustbank in die voorhuis sit. In hierdie tyd van onveiligheid en ongekende plaasmoede het haar ouwers lankel van die beste veiligheidsmateriaals geimplementeer. Dit is byna onmoendlik vir enige ongewenste persoon om ongemerk tot nabij aan die opstal te kom. Ironies genoeg is haar ouwers in ‘n vrede moterskaking na by Johannesburg oorval en bloedig om die lewe gebring. Rihanna voel daar alwe meestal geris en genie die wat die plaas lewe bied. Sy skrik evens toe die langskadewee oor haar voete val. Sy kyk verbaas op net toe die vreemde man in die opening van haar voordeel verskuim. Sy weet toch dat sy nie, dat sy self die weie skuifteer wat die huis met die lovergroen grasperke en die tuin verbind opnipgestel het. Sy besef echter dat hierdie helder omleinde vergeer van die vreemde gestalte dier die helder van die blauw wit licht achterom tot die spookachtige buitenleine van die leefval en onherkenbare skariachtige silhouet beperk word. Alhoewel sy wil opspring het hy met uitgestrekte hand een zwaar gevoel van gewichtigheid oor haar gebring en het sy daar in haar posiesie vastgenaald bly sit. Hy beweeg nader aan haar stadig doelgerig terwyl die beeld al duideliker word. Rihanna drink elke detail van hierdie man en terwyl sy bewegingloos op die bankpleis sit. Sy voel vreemd veilig, selfs gekoester terwyl hy tot voor haar beweeg. Sy staan stadig op en voel met eens klein voor hom. Ek ons die eerste woorde aan haar weer klink met eens in haar oore. Hallo Rihanna. Sy kyk verbaas naam, hoe hoe ken jy my naam, vraag sy verwaard. Ek is jammer, maar ek ken jou alank. Ek hou jou een geruime tijd reeds dop, sy asof dit die natuurlijkste ding op aarde is. Ek het verskye ongeskrewe reels oortree om jou te kan sien. Ek kon nie anders nie sy, sy kon haar oore kwalik gloed toe Egon, Egon haar van sy maandelange spionatie op haar vertel. Hoe durf jy, sy sy die woorde tis in haar tanden dier, tamelijk eisend, ek het jou raak gesien toe ons landingsplekke vir ons expeditie na Suid-Afrika moest identificeer, Jou plaas is ideaal geleen en afgezonderd, en met die weie vlaktes tamelijk zonder hindernisse, soos oorige elektrische verbindingstukke en ander verlengings van jou primitieve netwerke. Ons wil onder andere julle metale hier die kroom en platinum onderzoek. Rihanna voel onthuts, primitieve netwerke vraag sy uitneskierigheid, heel minder agressief. Ek hee die syne van jou socialisering <coughs> dier jylle elektroniese toerusting onderskip en daarna op jou rekenaar kon ingaan om jou bewegings te volg. Ook jou communicatie op jou Facebook plaat, sê hy met netso bladtand. My Facebook onderskip, vraag sy nogmaals geskok. Jy is, jou skoonheid het my aangetrek, sê hy verskoning. Rihanna is metteens woordeloos. Hoe kan sy kwaad wees vir die man wat haar so oprecht komplimenteer? Hoe kon wel sy om nie afskrik voordat sy dit kan voordat sy kan vaststel wat die doel van sy speeljonatie op haar is nie. Voor die afgeloope drie jaar, al is sy eenzaam op hierdie afgelewe plaas, wat sy so intens lief het, al was haar verblijf op die landgoed nooit tegen haar sin nie, die eenzaamheid op die familieplaas, waarop sy soveel vreugde in haar grootwoordheid in te hou, haar toch soms ondergekry. Na haar ouwe afsterwe drie jaar gelede, was daar weinig opwinding op die landgoed, As enigste kind het haar beskermde wereld as 19-jarig eerste haar student in duie gestort door haar ouders Rianne en Dalleen van As onverwachts oor lere is. Sy wil aanvankelijk haar studies voortsit. Ek wil net van die heel begin af duidelik daarvan oortuig dat sy niks van altyd saam sal onthou nie. Maar wie kan die hart van ‘n die vrou dier grond? Al was bewust daarvan dat haar aanvankelijk lang tyd uit haar verdwijn, kom die herinneringe toch sporadies terug. Iwers het die uitwisseling van haar ervaringe tot haar vreeg te klagelik mislik. Terwyl sy terug is op die plaas, kon sy aanvankelijk geen gebeur van haar weesigheid en herinnering roep nie. Selfs haar getrouwe plaasvoormand het galant gesuig, indien hy enig iets van die vreemde besoekers bewissel wees. Hediba Fokeng, Leboni, Molotlegi, het sy leven lang op die plaas al reeds vir haar ouers gewerk. Rian het sy taalvaardig hier en specifieke Setswana by Lebo, soos wat hulle om noem, genoem het, aangeleer. Lebo soveel is donker en lyk byna soos een verweerde leer van al die dagen die onbeskermde son op die uitgestrekte weivelde. Nochtals loopt die liefde vir die veeboerderij net so sterk in sy aara vir haar. Was dit nie vir hom nie, het die boerderij in haar alweesigheid zekerlik tot niet gegaan kaar klaar blijklik onder die indruk dat sy aantreklike eenzame werkgever roekeloos aan die rondreis is, het hy op vernichtige dit kon recht kry om altyd aanteeld verlopende uitgaves te verhuil, min het hy geweet. Die gekwelde vrou gaan, gaan leeg oomblik op haar rechter, sy uitgestrek op haar bed, met haar linkerhand as stut onder haar kop, voel, voel haar gemoed vreemd zwaar en herleef sy op ontstellende weise weer die eerste reis saam met Egon. Terwyl die slaap haar stadig soos die donker wolk bekruip, besef sy skielik waarom sy die reis na Kreta en die wetervaringe saam met Egon op sy eie wereld so makklik sal kan vergeet. Egon het my na sy groot beveel om eerst te gaan, rest, te gaan slaap, denk sy met verwondering. Ek sou na die slaap niks kon onthou nie, prewel sy met verontwaardiging, Brianna besef dat hierin iets groter is as bloot die is. Dit is een sessie waarin die heer gehee uitgewis word. Sy vecht verbeter toe die slaap wat haar wil wil oorval en spring doelgerig uit haar bed. Oor haagstig storm sy kom buis toe en moor so nodig terwijl sy sterk op die koffie vir haar self maak. Hierdie keer Egon sal ek nie aan jou gehoorzaam wees nie, denk sy vreewelrig, terwijl trane van pire frustratie haar oor blink Dit is met bijna agressie dat sy die warm drankie vir haar self inskink. Met die beker koffie in haar hand en die nat, nat koffiestrip wat sy op die blink gelamineerde houtvloer achter haar laat, storm sy rech het na die studeerkamer. Reana hy vir een oomlik en besef dat sy nie op, uh, op die internet kan inskakel nie, want dit is toch hoe Egon haar dop gehoud het. Hy kan dit net so wel weer doen en boon op haar verbinding afsnui of belemer, Sy plik nogtans die deksel van haar skoot rekenaar oop en hoop dat sy die wachtwoord na al die tyd steeds sal onthou. Rihanna kyk ‘n vlietende oomblik na die plafond, al as die geheime wachtwoord in die lichtboek aan haar hang. Dan tik sy gretig die gewraakte wachtwoord op die zwaar toetsen van die geliefde blik brein in. Een instrument wat skielik oud en uitgedoen vir haar voel na haar ervaringen met die technologie in Egon's wonderlijke wereld. Vastberade maar haar herinneringe van die laaste 18 maande op elektronische dokumente verewig, speel haar vingers doogerig oor die toetsen voor haar. Haar vingers druk ver te stadig vir haar gedachtes oor die toetsbord, maar nogthans bereid die groeperinge van letters mekaar in een sinnvolle dialoog. Sy skryf doogerig so dat sy die eerste ontmoeting en haar wetervaringe vir haar kan bewaar. Rihanna raak gauw meegevoer met die herinneringe van hierdie wereld, waarin sy so kortstondig deel kon hee. My tweede hoofstuk is Fantasia, um, dit gaan oor die, die reis na die onbekende planeet, en Fantasia is een van die ruimtetijen van die Kretane. Uh, dan gaan ons voor, dan sê sy, primitief, vraag sy weer, wat bedoel jy daarmee as ek mag vraag? Ja, jy mag jy sal later verstaan as jy wil sy, moets wil agaim sinna, As ek wil, as ek wil wat, vraas hy, die ewige parmant. Ek het jou kom haal, as jy saam met my sal wil kom, sê hy, en neem haar oog met syne gevangen. Dit klink aanvankelijk soos een vreemde droom. Rihanna kyk na die televisiestel om te probeer vaststel, of haar gedagtes met haar paard te speel. Jy, jy is een vreemde gedante wat skil ek in my huis verskyn, dan vraag jy my om jou te vergesel na, na waar weet wie ook al kap sy terug. Jy hoef nie, maar ek is seker dat jy dit sal geniet, sê die man in een rustige stem toon. Om die een of ander onverklaarbare rede, voel jy hana hoe alle weerstand verkrummel en besef dat sy die besluit al reeds geneem het. Sy het om, toch onmiddellik ontspan en een onverklaarbare toegeneemtheid tot die, die vreemde man ervaar. Sy voel volkome ontspanne toe sy al self uitdagend oor sê, ek sal, ek sal saam met jou gaan, Terwyl sy in die ruimte man sy bijna deerskynende ijsblau oog kyk, voel sy vreemd veilig en gekoester. Die liefde en vrede straal in een sachtheid by hom uit. Egon lyk nogthans verras. Termidden van sy besonderse mannelike gestalte, straal hy een uit. Rihanna voel instruktief een verheerlijke gevoel van algehele behoorendheid, wat warm dier haar wees is spoel. Sy hou hom echter toch op 'n afstand asof sy bang is, dat sy te nabeel in hom sal kom. Byna asof hy wou keer dat sy hom dalk kon besmet. Hy is nogtans duidelik gretig om haar teenwoordigheid in in te spandeer. Die vreemde ligblou uniform wat byna soos 'n metaalagtige oorbak lyk, like, skitter soos 'n verhoog uitrusting van een of ander befaamde sanger op 'n wêreldverhoog. Dit lyk byna te groot en selfs lospassend los, los aan die stewige gestalte. Ek on sien sy Ja, Egon, sê hy, my naam is Egon. Rihanna skrik by die besef dat sy reeds ingestem het om die man na onbekende bestemming te vergesel, terwijl sy nie eens weet wat sy naam is nie. Sy besef echter dadelijk dat Egon haar naam reeds ken en ontspan toch dadelijk weer. Die gasvryheid wat haar ouwers haar ingedrill het vir bezoekers op die plaas is meteensteenwoordig. Die man wys echter alles te eten en te drinken wat sy om aanbied van die hand. Meestal staar hy net na haar asof hy met sy oe soveel as moendlik van haar skoonheid wil indring. Asof hulle woordeloos communikeer, voel sy instinctief dat hier geen onwoordige tijd verspil mag word nie. Egon is klaar blijklijke om die aarde te verlaat. Reana voel meteen skam toe sy besef, dat sy aanhoudend praat. Sy is echter ook verras, dat sy antwoorde op haar vraag, beantwoord zonder om 'n woord te spreek. Sy communicatie aan haar is een mensel tussen telepathie en haar gedagtes lees. Hoe sal sy die man kan vraag, wat er wees sy met haar communikeer, en diene haar reeds antwoord voordat sy praat. Ek ontglimlach bloot vir haar, en sy besef, dat hy die vraag reeds weet. Al vreemde communicatie groei, en breid tot so mate uit, dat hy met Sy missie breedvoedig aan haar verduidelik. Jy is by intelligent, sê hy, en voeg voorzichtig by, en uiters aantrekkelijk vir my. Rihanna, vraag om verbaas wat hy daarmee bedoel. Ek het jou selfs, die in die kamera van jou rekenaard opgouw wanneer jy werk, sê hy, en hou sy hand omhoog asof hy enig onbeheerste emotionele reaksie in die kiem smoor. Jou beeld was stikwils voor my, asof ons op Skype gekoppel was, sê hy, sag. Maar hoe? Hoe het jy dit recht gekry, sê hy? Voor ons Kretane is dit makkelijk, die technologie op Kretan maakt dit gerieflik. Ons technologie is aansienlik verder gevorder as wat dit die geval hier by julle op aarde is. Ons onderzoek in die teleskoop het jou op die plaas vastgeleid terwijl jy langs die zwembad met die hond gespeel het. Verduidelik hy, Rihanna bloos by die gedachte dat sy selfs in een skrapse kleed het opgehou kon word. Haar mond gaan oop om haar verontwaardiging te deel, maar voordat sy iets kan sê gaan Egon voort. Ek het daarna bloed die liching vastgepen en jou op jou elektronische media aan die koordinate gekoppel. Daarna was dit relatief makkelijk om jou door middel van al jou sociale blaai op internet inskakeling te koppel. Dit het my in staat gestel om eenvoudig elke beweging van jou te vol, asof ek aan jou sy was. Rihanna eis die oomlik toe sy besef dat sy, en ook niemand anders, meer van privaatheid verseker kan wees nie. Selfs nie met die moderne technologie en elektronika op aarde wat dageliks met rasse skreer en ontwikkel nie. Sy sidder by die besef dat daar boon op met die besonderse intelligentie van die ruimte wereld daarbuiten rekening gehou moet word. Bloed dier my Facebook, Facebookblad vraag sy ook niet geskok. Ja, wel, met die afstandscommunikatie media weer kreeg as, as gevorderde telescoope mikrofone en alternatieve ondersoekende tuie, kan ons geruime tyd al met een groot deel van die actieve planete in aanraking kom, sy geheimsinnig. Ondersoekende tuie, actieve planete, vraag jy na tamelijk verwaard. As ek veel van die netwerk van ons technologie, teleskopiese wonder en ultra-elektroniese communicatievaardighede en middele moet vertel, gaan dit ongelukkig net te veel tyd opneem. Jy sal dan in elk geval ook verbaas wees oor die titaniese verskille in ons ontwikkeling teen oor jylle huidige, perperkte bronne, sy en kyk Rihanna rechtuit in die oog. In die enkele uur of wat, dat sy en Egon ontmoet het, geselslaar reeds op besonder onderhoudend met mekaar. Egon slaag geredelik makkelijk daarin om Rihanna sy neskierigheid te prikkel. Sy beskrywings oor Kreta oorheed daar, dat dit een plek is waar sy klaarblijkelijk baie geluk en vrede sy ervaar. Na ongeveer drie uur, van interaksie raak die tyd om te vertrek. Ek moet weer gaan, my samenstelling kan tot die mate met jou atmosfeer versoen, maar dit is nie bevorderlik nie, sê hy, sag, toch Rihanna is besonders beindruk dier die manse nederige geheimzinnigheid en haar neskierigheid oor die geheime is reeds geruime tyd al geprikkel. Hy beskik oor eigenskap waar die moderne mens op aarde nie meer van bewis is nie. Ons leef bloot teen een vinnige tempo, Daarom verloor ons treed met die belangrike emotionele behoeftes, dink sy spontaan, al alsof Egon dit vir haar sê. Hy kyk weer bijna smekend naar, en sy ervaar weer sy vraag om hom na kreetig te vergezel, so dat hy aan, aan haar die wonder van die wereld kan gaan wees. Min weet sy wat op haar wacht, hoe sy die anboot kreetig aanvaar. Een onstuitbare opgewondenheid neem van haar besit sy kan haar self kwalik beweer, be, beheer en bevestig dat sy eers gauw haar tasse wil pak maar eers een klerenklas wil beplan so dat sy die rechte uiterusting kan saamneem het moet toch kleren saamneem sê sy en kyk, skam na die vloer alhoewel sy vir geen oomblik weifel nie, stuit Egon sy mora, moraar op verrassende weise, jy het absoluut niks nodig nie die aardse materiale van jou kleren gaan beslissie saamheed My deeg nie, sê hy, dit sal disintegreer en jou naak laat. Ek kon glimlacht terwijl sy oor ondeend ondeen vonkel. Naak, maar as ek nie kleren saam neem nie, dan gaan ek in elk geval naak wees, begin sy theestribbel. Die ruimte man lacht heerlik, met 'n vreemde geluid wat uiters aanstekelijk is. Rihanna lag saam met hom terwijl een vreemde vrede oor haar spoel. Sy weet instinktief dat sy ten volle op hom kan vertrouw. Ons sal jou van die rechte kledingstoffe voorsien. Dit is ultraabsorberend, onkreekbaar en uiterse hygiënies. Dit absorbeer afvalstoffe terwijl geen externe vuilheid daaran kan kleef nie. Dit pas boon op aan by die lichaamstemperatuur om jou die beste beskerming tegen enige elemente te bied. Verduidelik hy oortuiging. Voor hierdie jongvrou wat gewoont is aan die heel beste modus en sachtste materiale klink hierdie nogthans aanvankelijk na totale onwerkelijkheid. Sy wonder of hulle klere haar so pas, en visualiseer haar self in hierdie onvleiende los uniform waarmee Egon voor haar prong. Hierdie ruimte man is immer so groot vir is man, en het reeds aangeduid dat die petite lichaamsbouw van die aardbewoners dier hulle kretane as amusant beskou word. Ons kleding sal jou perfect pas as daar een onuitputelike kese en daar is n onuitputlike kese om van te maak. Sy hy weer asof hy haar gedagtes lees, sy oor vonkel op niet van pyruselfontaanheid. Sy storm nogthans na die vertrek uit na die badkamer en binnen met miniete is sy terug met haar negositasie in haar hand. Met sy handen voor om saamgevou staan, ek on haar geamuseerd en doop hou. Wat? Dit, dit is my reinigingsmiddels. Ons reinigingsmethodes is tydelik baie beter as jylle sin, as jy negosie nie ken, die kap sy naam vastbesloot in die tasie wat sy stuif onder haar arm vastkneem, al asof sy wil keer dat iemand het van haar sal wegneem. Nee, jy kan dit nie saam neem nie. Dit sal nie in ons omgeving deeg nie, hy beslis. Ons het besonderse reinigingsmethodes en dit is boonop absoluut bevoordelik vir die welstand van die hele lichaam. Dit is superhygiëne streelend en voedend, sy hy weer sonder dat Rihanna nog gewoord kan uiter sy gryp haar cellfoon wat nog op die bank le. Die ruimte lag haar. Nee, vir dit kan jy nie saam neem nie. Ons bied paie beter communicatie middel as daar die gevaarlike voorwerpe, sy hy beslis. Tot haar eie verbasing oortuig, die besonderse man haar geredelik makkelijk om van enige bagasie af te sien. Met albei arms onder haar lijf gevouw, kyk sy met gemende gevoelens na hom, kompleet asof sy wil oortuig dat geen een Die kleren van haar lyf sal wegneem nie. Ek ontlag hard uit sy maag. Moe nie bekommerd wees nie, ons sal nie, niemand sal nie. Sy en skut sy kop in ongeloof. Hy oortuig haar maklik dat sy niks verder het om oort te kwel nie. Net met die kleren aan haar lyf is spierwit stuif passende langbroek en los koningsblau blues. An haar skraal lyf betrees sy die sylindervormige helderlig straal wat vanuit, vanuit die vaartuig, wat ongeveer 40 meter die grond in die lichtboek aan te laal, asof in 'n kapsule word hulle soos in 'n huis na die vaartuig opgeneem. Dit voel weer soos 'n vreemde droom toe hulle homself met teens binne in die tuig vind. Die deurskriynende vloerskyf dadelik dicht toe terwyl die lig onder hulle met teens en daar een die plek werf van algehele duisternis laat as gebaar maar gerist gaan staan Egon dicht by haar met sy arm geristellend om haar skouwers. Binnen die helder verricht hulle ruimte te tuig, voel dit asof sy herself onder, onder licht helderder as die van die son bevind. Rihanna lyk verwonderd. Rihanna kyk verwonderd rond, terwyl die lichtruk in die kajiet voelbaar verander. Sy voel even stuislig asof oormaat sierstof haar meteen oorwelde. Dit voel veroomlik vir haar ofsoef sy die mees oordreewe maaksel Van die, die filmatelier betree Die vreemde ervaring verdweinstadig Terwyl dit met die gevoel van ou bekendheid vervang word Die super helder blau LED lichte Is een namaaksel van kreet as een son En skip een gevoel van ruimte binnen die tuig Sy raak bewis van die verdeling van die binnenruim En identificeer dat dit In verskillende kwartiere verdeel is In die marrel van die kajuit is een S-vormige voorwerp wat 'n gemaklike gemakkelike uitskoopstoel herinner. Die materiaal, materiaal daarvan is sachte lichtpers en lyk asof dit met satijn oorgetrek is. Die kleren van lichtpers pink en poeerblauw wat in die warmte van die licht tot die sachte weerkaats in die skynsel gebaai is, lyk aanloklik en nooi om jouself daarop neer te vlui. Ek ons een bijna aluminium, aluminiumachtige uniform glinster lichtpers in die helde skynsel wat die daglicht na boodst. In die middel van die vertrek is die leegte asof daar iets skoort, asof daar doelbewisse leemte gelaat is. Hierdie is die stierkaujuit waar alles gebeur, verduidelik haar met gesel. Daar die kant, daar die kant is die riskamers en langs dit die eet vertrek met 'n mini-ekologische centrum, sê hy in reeks, akselpaar soek in sy kyk om haar rond en raak bewis van die ander weesens saam met hom in die ruim kajuit. Dit is Hugo, Weenar en Zreen stel hy haar aan die bemanningslede voor. Rihanna voel weer as of sy haar in 'n vreemde droomwereld bevind en wonder vir een oomlik of sy haar self op die stel van die een of ander wetenskaps voeksie film bevind. Hierdie reisigerse voorkomst weik weinig af van die van Egon. Dit is aan een lichaamsbouw duidelik dat Hugo Weenar en zin vir is, en haar stem is fijn vriendelijk, toch ferm en vol selfvertrouwe. Nie een van die vier kretane het enige haare nie, en aan die punte van al vingers is fijn streepie, wat al naals verteenwoordig. Tenmidde van die vreemde voorkomst, is die vriendelijkheid en liefde wat hulle uitstral, bijna tasbaar. Dit bring een vaste gevoel van vertrouwe en vrede in Rihanna. Dit is duidelijk dat hulle haar tot een matik, ken maar, is nogthans verwonderd om haar in levende lywe in hulle midde te ontvang. Hulle sta haar in bewondering aan. Die drietal groen bleefd en selfs bijna te nedra. Welkom op Fantasia 2, sê Zerene spontaan terwijl sy die tweemans by haar gretig beaam. Hulle verstom hulle oomlik aan Reana'se sachte hare wat kolwend oor haar skouwers glui. Zerene is duidelik beindruk met hierdie vreemde vrou so lang rooi naals Sy neem daar alwe Rihanna sy hand in haar en stuur al ondersoekend oor die vrou van aarde sy soepel hande. Hugo knik sy kop weer onderdanig en gaan dan aan met sy werk. Hulle allemaal deel, deel die selfde soepel sachte blasklerige velle as die van Egon. Wil kleren verskil met die van Egon en in die sin dat het sachte, duidelijk rekbare eenvorm een stuk is, wat ten doel het om hulle lichaam tot die maximum te beskerm. Hulle kom allemaal nogthans gemakkelijk voor, maar lyk haastig en toch even gespanne. Hulle werk soos een man saam, terwijl hulle verskye symbole op het vreemde deerskynende blad verstel en opdracht aan die een of ander rekenaar invoer. Rihanna beste, besef instinktief Reana besef instinktief dat hulle gereed maak om te vertrek. Dit, dit is gauw duidelik dat Egon as 'n bevelvoeder in beheer van die ruimte te tuig, zreen en weenaar staan by hom terwijl Egon verskye opdracht aan hulle gee. Wees die man, denk Reana, hy wat lyk asof hy in beheer is, asof een of ander officier toch steeds rustig met sy sachte geaardheid, verskye oogachtige opening aan die wand van die binnenruim wat een helder blik op die omgeving bij te gee, kon stadig en ewerig vanuit een toe. Die deursigtige vloer onder hulle verdonker asof dit met staal bedek word. Ilusies van ilusies van groot skerms wat soos 4 by 2 meter plasma televisieskerms lyk, verskyn teen die wanden van die blink metaal. Rekenaarkontroles reg in die rondte aan die binne van die tuig lyk byna superoordadig. Flitsende liggies en irriterende piepgeluide wat sny elkeen se eie funksie uit. Die viertal is actief bezig om verstellings te doen en instructies dier verskye symbole te verwerk. Rihanna verkyk haar aan die vreemde toerusting en die operateerse doelgerichte handelinge. Sy skit haar kop liggies in en weer. Steeds alsof sy wil seker maak dat sy nie droom nie. Met haar huis wat skielik onder hulle verdwaan besef sy dat hulle aan die beweeg is. Sy sidder onwillekerig met die vreemde gevoel van haar lichaam as protest en reakse hoe die, die vinnig versnellende tuigd. Haar lichaam in en die enige beperking en unieke sensaties bid aanvankelijk weerstand tegen die skielike beweging tijdens die opstuigproces. Die lichterik in die kajiet reageer spoedig op die opdracht wanneer die rekenaartoristing verwerkt word en pas wonderbaarlik by die beweging aan. Alhoewel die beweging van die tuig door die lichte sensatie waar kan word, maak die spoedwaarteen hulle in werkelijkheid beweeg Geen noemingswaardige verskil binnen die kajuit nie. Rihanna wonder vir die oomlik of hulle wel aan die beweeg is. As gevolg van die gecontroleerde lichterik binnen die kajuit, sal jy kwalik achterkom dat ons beweeg, verduidelik hy in antwoord op Rihanna sy gedagtes. Om hierdie rede sal jy nie beweging ervaar of beweging sykte kry, soos, aarde, soos aardse ruimte reisigers nie. Sê Egon nadenkend, hy koncentreer eers weer op die symbole voor hom. Rihanna sit en wonder in haar stilligheid hoe hulle tegen hierdie duislingswekkende spoed kan reis, sonder dat hierdie vleende voorwerfskade kan opdoen. Sy het dan al so baie gelees oor die ruimteteie wat tegen nette van die wrywing wrijwing beskermd word. Egon antwoord haar weer eens op haar gedagtes. Ons teie word van buiten teen enige schadelike strale beskermd. Die vervarigingsproces is van so aard dat dit die materiaal oor die vermoe beskik om hoog spoed en selfskrachtige impact te kan hanteer. Ons wil echter geen kansen uit arrogantie neem nie. Hierdie stal is in sy uiterste vorm veredel en versterk, wat dit veerlig maar byna onvernietigbaar maak. Jy sal merk dat die binnenruimse toerusting meestal uit die lisie van rekenaarskerms en projektieborde bestaan. Dit is om die gewig wat ons moet saamdraad door die uiterste te beperk, sê hy. Ek ontryk na die boekant van die skerm om symbole daar te weisag en die berekeninge weer aan te pas. Egon ontkyk op toes Rien bijna met hom in een vreemde taal praat. Die selfverzekerde man stap dadelijk na een van die skerms waarop daar duidelijk beelder van sy eie planeetgenote verskym. Hy communikeer in die vreemde taal met hulle en draai dan gemelachend om na haar, al asof hy een groot deel van die sending suksesvol voltooi het. Alhoewel Rihanna die gebrabbel nie verstaan nie, voel sy nogthans veilig en vol vrede. Sy voel so geris en gelukkig om te weet, dat ek haar kon koester. Rihanna maak vrede met die feit dat haar ruimte hel ter haar gedagtes interactie voer. Alhoewel hulle dikwel stilweg in haar gedagte gang met mekaar communikeer, Dis hulle toch ook worde een normale verbale communicatie. Ongekende opgewondenheid brand warm in haar hart, terwyl haar vreegte treig om soos een ballon oorvol met water oop te bars. Haar medereisigerse glade lichtbrein velen blink veelweelachtig onder die alderskynsel van die skerblauw lichte binnen die kajuit. Dit herinner haar aan lichterweergave van die Mauritiane, een sonbrein soos wat een mens net op een sonnige eiland soor raak loop. Rihanna merk weer op hoe prachtig hul unieke blou oortjie en die besonderse gelaatglinster. Hul haarlose hoofte is in 'n ovale vorm met minder ronde gedeelte, amper skerp, 'n regtige punt wat aan die agterkant na bo neig. Op 'n unieke manier is hierdie vreemde ruimte wesens besonder aantreklik. En dan gaan ons oor na hoofstuk 3 toe wat die leser self kan gaan lees of uh, die mense wat die boeke wil koop. Uh, dankie Corrie Ba ba dankie Louis En ek hoop die neskierigheid is geprikkel Oor hierdie besonderse boek Wat die hemelruim Voor ons oopmaak En dat die mens al hierdie wonderlijke dinge Wat hierdie Hubble Telescope Gevind is En wat die mens kan sien Tot ons gebring is Ba ba dankie Louis Ek seker al van hierdie gaan het treffer wees En op hierdie noot wil ek net noem indien jy 'n uh, onderhoud wil voer indien jy jou boeke wil bekendstel kan jy my gerus kontak by corrie.slabbert in die syferkie 3 dis my skaper 3 of stuur vir my epos by corrie by joenie koppelsieke in c u p en dit is die beste manier om my om my Janette om my Janette te kry en as jy dalk jou boeken op 'n serie formaat wil hê Cathy Lou Doen dit met groot grootte, stuur vir haar epossie by Kathy. Hè, net Radio SA op en sy op en Zeta en sy sal vir jou ook 'n kwotasie uitwerk om daar die woordkuns van jou op 'n formaat te kry. Op hierdie noot gaan ek jou groet tot môreoggend om 9:00 met die nuus, bly ingeskakel vir heerlike muziek en natuurlik het ons ook vanaand ons gewone programme, Dr. Tini Eiders om 7 uur met oordenking, en daarna sal dit natuurlijk alleen wees met haar nieuwe program, saam met Kool Procureer, wat sê die weet, bly ingeskakel, keir heerlik saam, en natuurlijk word die programme aangebied in samenwerking met FM Stereo en ook Radio Wereld weid, so die blootstelling is baie wyer en dan, as jy wil adverteer op die radiostasie kondig ons geris op ons web waar we op ons Facebook plaie kondik ons, gaan hou van ons op ons Facebook plaat of gaan slikt op ons groep en nou al jou familie en vriende om saam tos te keir elke liewe dag van die week en dan ook op naweke hou ons Facebook plaie top vir ons program aankondigings Goedies ook morgenoogend terug om 7 uur met sy koffie en brokjesnes. Een lievelike and verder, tot ziens. zou met Currie en 10 jij een rode onuit wil voor contact my geressen.